פרק י"ד ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. ויילונו על משה ועל אהרן כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, לו לא מתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לו לא מתנו. ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו איש אל אחיו, ניתן הראש ונשובה מצרימה. ויפול משה ואהרן על פניהם לפני כל כהלעדת בני ישראל. ויהושע בן נון, וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ, קרעו בגדיהם. ויאמרו,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 וכל מנעצי לא יראוה. ועבדיך לב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, והביאו אותיו אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. והעמלקי והקנעני יושב בעמק, מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, עד מתי לעדה הרעה הזאת, אשר הם המלינים עלי? את תלונות בני ישראל, אשר הם המלינים עלי, שמעתי. אמור עליהם, חי אני נאום אדוני, אם לא, כאשר דיברתם באוזני, כן אעשה לכם. במדבר הזה יפלו פגריכם,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 אשר מאסתם בה. ופגריכם אתם ייפלו במדבר הזה. ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה, ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר. במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום, יום לשנה, יום לשנה, תשאו את עוונותיכם.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 להוציא דיבה על הארץ, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני אדוני. ויהושע בן נון, וכלב בן יפונה, חיו מן האנשים ההם, ההולכים לתור את הארץ. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתבלו העם מאוד.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 ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי אדוני, ולא יהיה אדוני עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרן ברית אדוני ומשה לא משהו מקרב המחנה. וירד העמלקי והקנעני, היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה.